دا چې دا خبره جوڑا کری دا امام ساید تمنصب کری دنو دا قدروغ دے پا خبر اوس پوش روئے اقل امداؤلی انگرد دی جواب کی دیشی دا چې دی نو تلویخ کالا کی امام اب محنیفارا مطرحلی دا خج حق پای مال کری دے مطور دا خج حالسید اپنشپیو پودر بندہ دی پلخاص وردی آمکی کل کل کل نو دا دی واتو نیسا صدقاتی نا نیحلا ورکی تاسو زنانو تا دادرین حکم دے وادو که خجدن که خزلت ورکا حق ورکا محر ورکا ورکی زنانو تا محرون داوی نحلتن پا خوشاله سرا نحلتن اے منتی من افسن ابو بیدا مانا اادر یی جگم دنو وکر داغي باپ د دا خدای په خوشاله سره وی یاد ما نه در اچیا تن وحیبه تبن دا, دا صدق دا دا مہر دا د خدای تراب نه دې چې تسرہ پيشکشي دا پيشکشي هبه دا هبه اچیا دا د خدای تراب نه ویشو با ننه ا دخدې طرف نزل یې یو ډالې شو ولی نو کړي څوک یې خځې ته پاره شړې کئ اوبې تمہره مګلا ورکې پکړ دا چې خځې څه کولې خاووند لا چې دا 65% زره په 20 زره یا 100% ور کولې ولې په ټول زندګي کې دا خاووند چا نو کار دي د خزې نو کار دي او بیا هم چې نه الله وینې را دي خزله ورکا خو ماړو ما دا چې خ خزله کوم مقام قران ور کړي دي دا د میزان الله ربه و دا زما دالې د دا خزله زور کوم نه یا یمړا دا یا کته دا دا ګه فریضه من الله دادا اللہ در طرف نمقراری دا چی تاس با خام خور کئی که تو خوشالی گیا و که خپگی ورکی با خزیلت سده مار با ورکی که, که دخدای ترم نلازمی مقرار دا پتا واری یومان ادام دا نحلتم ای تدیونن ورکا دی خزیتا تدیونن او دا جنو گنا ورکا توان مگنا چه تاوانی مگانا بلکه دینو گانا وریکا چه اللہ دلاجر و صاحب درکی آداد اللہ حکم ده انا که خز اولگی فاین تیب نالا کنان شئی منو نفسن کم او بخلد دتا دی خزو عن شئی منو حود یو چه شئی ند دی مهرن نفسن دی جهت دا نفس داغی چه د دزرده خوش علیس را کتا دا دا مال دا نفقلوه هنیان مریو بیاقراغ لرا هنیانا پا مزا مزا مریوانا خیر ازمون که او خیر چکن دینا انجام لرون که هنیمانا عطیب المصاب اللہ زیلا ین قیان د شے درسی پا خیر تک که اوخرا چی پا مره کی نن خلی نو کم تاوام چستا مشتحاوی سازنو گواری آگا مره کی نن خلی کنا خوی اتیرین او چکم دوڑے استاد زرنن نغه مری نن چریږي سهبا او ټول ډوړې چستا زړه غوړېغه وخري هغه بد هضميوم پیدا کوي او که زړه دې نغه وسته کرک کرک سره دې ډوړې خړلا یو شی چې خورونو په ساته زړه د خېته بدله خراب کی الله یعجی امر یادو دی ته چې مار په شرد حلال بلبیا نشتا مار چا دې زنانہ ته تهيبه نبي رسوله مزي کوې خره حلال شي د پاک دي حلال پاک اني امریا و شنو یو سره خځه وا کی کی خځه وا د کی نور کنه ته ور کوي کنه نو د دروازې نه چې وزي کنه دغه وخت کې مت مقر مقرې جړا شي جړا شي هي د دې دې بچي ماستا ما راغلي د توندو رخصت د دا پسند شي نا اگر اتل را ماستا ته بخین ماستا رځي بخین ها در بخلي دي دا شحلا ما كوي دقوه دا كي داجنيسره سفيه دا نصفها سفيهان لا موار کرای داغسی بیوکفانو تا مال ساسوالتی آمال جا علاللہ چگرزو لے اللہ پاگلکم تاز بارا پری که قیامن سر پرستی تو وقت داری سر دا مال دی یا داغا لصفی اللہ کوا ورزو کو هم دونئو لبرکا اگو لرا یتیمان لرا صفیان لرا یا داغا جنی لرا کیا پا داغا مال کی وقت سو هم جامی علوو کئی پا داغا مال کی اوو اینا ورطو کئی خیو اینا ولسی ویناو یو څه ویناو توګه ولته دا څه څه تاسو دا براسته کوم در کوم ها یاتې مون په او دا غجن هم په دې سر پرې سې دا مو ورتوا تر تا روس نه لیدلې انکاح کول پیاتې باندې وا که ولیا تا ما ازمه وکړ پیاتې ما رواني حتا ترجه پوری زالبغه کله چور شيګه ان نکاح دوه د کاول قابل شي مطلب بلو تور شيګي تین ځله سو کول تا یا دمس کیداګنه احتلام وشو بلغه نکاح بلو تور شي من وای د یبه بلو د利亚 لمیري ساينان انسو کتا سولی د منو جون روشن او دا تاسو ته شو مال نور تګه شرابیو کباری نه دا غواکې ورکای ښا پدرو اله امام مال امریکا غلا مال دا وی څورکې دا غوی مال بیا و دا غوی مال غوله څو په دې کلی کې غیبان نشي چې لکه تاسو ما و والی کوي د نوابانو زما کې تم چې کوم نه تاره دا چې ګندل نو تاسو وېدا سفاه دي دا چې کندل نو وابان دي دا سفاه کما کلی کمال ولورګو کنه د قورز په شراب او کبابو کې ختمه وي نو د قران ویلې چې سفاه له مالمر کوا ما شاء الله ما شاء الله دې سفاه له مالمر دا د وېدي سټي او واقعي هم د سټي خان دي دا اوس درو مې ولی کم سرائی چه مال پا دی شیطان پروالا گین وغا یقینی سفیده کنه ده لائک کل انامی بلهم ازولو دنگر نام داگه سرائی چه ده بطر ده نوزه که منواجه خبر ایسی نیچه او یا رواله و بس اللہ دی داڅه جهان کې خېر ده فاینانه سمنه ورشتان کې چې دا ولي د تاسو کې دی یو کې سړی ټوب فاده وړ ورک یاو ته مال ده وي ده وي د څور زوبار کې انسان وي تا زمیدار وي وایې کوتا ولا تا کولا مخره دغله راښوونه په زیاته سره تی مسب ټول سره و بيدارن نو په تا ده سره از نه چې دا مشر نشي اي اکبرو غټ نشي لوی نشي په ورکوټوالي ورکوټوالي کې تبایی تا مخوخی کا یتیم مال تا مخوخی کا چزا کخی چلوی شاشو مخلی را شاشو مخلی راش مستی ختم کا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا كَمْسَرِجِ مَالِدار او غريب نو او بي پرواو فل يا استا چې واغ دي ځان سادي دي مال نه دي چې مال خدا نه ځانا بچ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا كَمْسَرِجِ غَرِيبِ فَلْيَطْلُبِ الْمَعْرُوفَ فَيُخْرِجَهُ رَبُّهُ وَالشَّرَّ اِمَامُ بُخَارِي مَتَاش سوالو کړهو باب مناجر الناس سلام او تعارفون کې بي آداب سوالونو بشکې فل ياطلب المعروف پر رواشي چې سره واجو دغه څه کو کنه وري کوتا فل ياطلب المعروف فخترت اشرې سره او قرآن داري دار ہم مذری کے دیا ٹیم مال کی مذاربہ اور جاری تھی واخلا تجارت کے مظاربہ سر دیا ٹیم مال کی مظاربہ تو کا اور گٹ دی واخلا اور بل بلچانے قرضہ خلی دیا ٹیم مال کی قرض حسن واخلا اور سبال ابو ورکے اور توان تمخ حقیقت تبائی تمخو خے گا۔ دکا معروف طریقہ امر دے پارش سباد ابن جوجہ رحمتہ و علیہ فرمائی وقفہ اللہ تمہیں سے نازبہ مامون تا بیا دی مونتا خورم بے حساب بنا منم اللہ زبا دستا حساب کھو و کفا بی اللہ حسیبا قافی دی اللہ حساب کھو انکے اللہ پا حساب کھوی ذرہ بغل حساب بطا سر اللہ کھوی جمع پا دی اما خوش علی گا قصتا دا خیالی چکم دنو زبا سکریم بچ بشن تی اللہ اکبر موفتی شفیع رحمت الله علیه یو کسګری دی عالم یو بزرګ چې ته یو کړ سړی سره یو بیمار پرسی لا تیر وناسو ناسو په چې نن د دې دیو بلیدا او سړی مرشو چې مرشو اګه دی وایم راته وځا وی ولی داو خلخ به د لساتي کنه دا ولی دی مړه ته وې دا تیل داتل بلیدور دا شا د دې او دی دی اوس دینو صاحب ته نو د مال دی چېم شو او یتیم نه استفادہ کول زوم نه فرزیرا حرامه قتای او دغه شاندې احتیاط اسلافو دې چين په مرجه کړل دي او انا وقافل یتې مها که زو يوم القيامه حدیث ترادي زو دارګي قاتل دې چين دغه شاندې په پاسې کو پر په صحیح طریقه راچا دې یتیم سره پرتی کوله پر کلامه چې بزوی ته امره سوم سره یو او بدترین کور و هغه دې کی یتیم صحیح طریق سره پالل لکې ا او بهترین هغه سره دې هغه یاتیم چې دینو په انصاف سره په لیکي هغه ډېر خپ کړی بد کور هغه دی چې هغه سر ظلم جای کوي یو یاتیم خو خشيام دی اخر اخ شیاو دی چې د سړي په راه زابم ګرځي او د سړي په راه ته جنت سبب هم درځلې شي لکه مور خپل د سړي کنه دی ک مور خپل یو سړی سیسمادو ته اجازه ته دی او که خدمت د مور خپل اونکړه جهنم هم دی مورو پلار چی دنو یاستا جهنم دیا جنت دی پیان باسموئی مطبولت سیدی مورو پلار چی دنو پا یاستا دی دی آیا جنت لی رجالی نصیبون حقوق باقب الحق دارت وورکے ایچا حق باقب الحق دارت تا تورکے خان لی رجالی نصیبون حق شتا اور حسر شتا ممات آغامانا چپریخی دی مورو پلار ورابن قبون اقپلوانو آخی سو پارام پت خشتنی ممات تر چنا چې پېښې دي مورکلار دا دا دا دا دا دا دا <مانت> <مان> او داني خپلوانو مم ماده مانه چې قالا مینو کامی راځي د یادې نصيباندا حصہ راځي مورکلار چې شهيد الله دخوانه الله تعالی مدا حصہ مقرره پتا سبانه علي مورکلار او موږ چې دا مورکلار خپلوان چې نارضي نو مورکلار دواشته سره چې څوک تاسو تا دې دی دین او د مور ده پلاس ده وجه نشتا تصروف صوری نیز ده ده مور ده طرف نسو شه ده ماما ده ده پلاس ده طرف نه تراو ده ترزوی ده ده اشان ده پسیزانون <تصفح> <تصفح> آو کنه مما کلا مناو کسور کلگیو کدیر نصیب مفروضا ده حصر مقرر کنشوی ده اللہ ده خوانا ده اللہ طرف نه ویزا حضر القسم دول القربا کلاچه حاضر شی کلاچه کارشی الکسم تار تقسیم وقته تاسو چې میراث تقسيمي ګټه راته کړل نه دی او ترکه تقسيمي ګټه چې تراله څوک خپلوان اعلی خپلوان چې میراث حق نه لري هغه یتیمان چې میراث حق نه لري د بسکانان چې بده میراث حق نه لري مفارز کوهم منه او رزق ورکې دوري ورکیا وتا دغه دې قسمه خلکو دامن وو دغه ترکنه او وقلوا یو ترقول ماروفه آخره خبر و تا و کی پېښ خدای دې سخه و کی کچه تا پترکه کې ساه حصہ من به تعاله پترکه کې هم حصہ کولې خدای روړې اخرا او جزاء آخه پکی دمغه دا خبر و تا روړې ولو کی او ګډ تبيارالي ډوډې بدل درکو کوله معروف پر دې دې زړه معروف نشو غره ته خوشحالي دې زته کې خدای شي بنوي چې پېلا تعاله په قولا معروفه و بیا هر کله را ش بیا را ولا خو کنه په ترکه کې هیڅ حساب نشته یاد هغه می شینانو یتیمانو او قوربانی چې میراث کې حق لري خو دې تقسیم نه مخه مڅي ولڅ ورکا ولی چې خپنه شي ولی مجبور دی وتا خدا هیڅ نه لوق ورغني شي کنه وليا سلذینا لو ترکو که پریج يو د کل دمر نه رستو ما شمان ضیافن کمزوري د خويري غالي پهو نو په کار د دې دقه جنو په ما شمان پردو ما شمانه باندې هم تاسو سره ويري غي فال يته کوله هويريږي الله نه ولي کول وينو چې کولن برابر برابر وینا خلک کوي ان اللذین کانوا کسون چې خپل مال را اینا ما اینا دو یا ټول مال د ظلم او زیاته پوچا ان ما یاکلن یکنار خوږي په بي کوتوني مخ خوږي ته اچي نه دان هغه ور یاد کم خوراض یتی مال کوي کنه دا سبب جوړ دی یا ته جهنم کې به دا غشت دی په خوږي ته جوړ بليږي سیاس لون صحیح رازه دی چې دی باندې ور تا جا بسم الله الرحمن الرحيم یسي الله في اوله کو سره یو بلف الله جلله شنووي چې مال تركا ا نپاد شي بعد غي تقم توصول اسلامي پقام اسلام سرشي یسي الله في اوله اوم کوته سرله په کوباره ظمن خلو بچو په واره کې الله تعالی سواسیت کړي حکم کړي دی څنګه لیک زکریا میسر حجุล سین یي یالو د پاره تشاندره برخه دو جنو کو دوا جنو کې د یالو برابر کړي نو دري هغه په شبچی یو یالو د دوا جنو کې دنو تقسیم به مساوینې مساوینه دا مطلب دوا جنو یو یالو په برابر طریق سره میسر حجุล سین دا سورتی سې دواړي پایونکو نه چې تېوی دغه جسان جنہ کې فوکس نه دنه دوه میرا سورن او نشته د خلا حن ناش سره دایجنہ کوله پر صلی صمات راکا درون هغه چې پریږدې دی یو لار بل چې سپادې دی درو کې دعا د چاري د دغه جنہ نور سورن ورونه وغیره او پاتې چې ګندې نو دا دریمه حصہ دا سبوت فله عنا ثلث ماتره دوه ثلث انداغت ماتره کنا د ترکه مال نم دوه ثلث مسو پوری شو وړی دغی نه کوي زما زما خنیش یو خما کی تل شله زکری حضرون سین زونه دی پین کو نور دشتا په دغه صورت کې فلاح دې سو د خپلنانه نیمه میراث دغی او پا د نور چې ګمنه نو سبا وړي ا سبا د ج مړي چې کندګې ته کنا توربوران دي هغه ته پر ربي چا سبوي توربور مې نه نه سې نه راسره نه ا سبا ا سبا جدا دي دا که فروش شو کنه قران چو ته چاله برق ورکل هغه ته بیر اسوار ووی اودنی د حیسون علاوه فاطمه چې سګړا ته سبب او کدا سبان نوی زویل فروز هم نوی نو بیا زویل الرحام ووی زویل الرحام هغه چاته وای چې د مور ته طرف نخلوان ما ماغان د ماما, ماما زمن د بیا سوې میس کی خزه واشته راځي هغه ته سوې زویل الرحام ذ ویل الرحم که خازوا وسیتنه د سړو د سړو په خپلوانو کې بیا غا صبر شو تاسې به دې ته چې قوت قوت په دې افلاط نصاب په خیني شي نو وای نو کان توه فلاں یو سره مې مور خپل کار پاتې زمنام څخه عمره لارم دی نو فلیه بوې د مورک لارو لپاره هر واحد لپاره شپدونه برزر مې ما داغنه چې تر تک یو ترې دی ان کانه چې دوی د مړي لپاره ولا دن زمانه بچي فإلا ميكون کنیلوال لپاره ولا بچي اوری صلی الله علیه برسکل مورک لار ودی فلیو می سونو سوده مور لپاره دیمه برزر زمندیشره مړي وندیشره مور لپاره پادیشو نو میراث د پادیشو پدې صورت زېل فروز کې راځي موږ د ریم او د خوړي فایم کان له هغه له اخواتن کدی ته چې توجدې مړي د پاره ورونه ولی اومي سدوسو د مور د پاره شپګمده او ورونه میچ نه لږي او صرف توله سچاده پالي شو مور ته د پلاټا پالي شو ولی سدوسو پز دواش یان نه چې واشات به کې بیا دیواشې سراو دین پر کول دین بام پر کې واشات بام پر کوي زکه دا قانون چې کله سړی نو پس در مرک نبیه مال پاعتی که پاعتی اونو اول داغی تکفین و تجهیز ده پس در تکفین و تجهیز نهو بگو رو چه بده کوری در چه دینشتا که دین قرس بی نو کارل بتی مخی کولی شی اگر که دلتا پسی گیر کسی مخی کوری واسیات مقدم ده واسیات مقدم کولی که نکتا هم دا چه دا ده چه ده واسیات خود غریبانو کنا او دین خو وزور هم خل دنه خلاص لري دزور چا ماخلي قال ته چوندن غریبانو او مسکینانو غزرشه وکړله الله زکه مڅیزګر د جاو شت نام خیره پوره کوي خاموه اگر ته زور نه لري دربانی کو وصیت وکړه وصیت راځي په سونس کې په دریمه بره د مال کې په وصیت نه پېسګي صادق رزل الله م نکره او پیامه سنت رسول الله زمان میرا څارو کې سر به ولور دا نوزو اما را ساموی نا طول مال مخیراتی کوا ولی ستا و را سام الله را پادشی داخره نداشت غریبان فاتی او خلق و تجدن الله سنوک دو کری و سوالو نکه اگه ویل نیم مال خیراتی نیم کوا وی سلوس باو کوا وی سلوس هم دیردی خوزا دا سلوس حق دینو مزدگی کتابانو لیکنی دی چه سلوس نام کلک جاتا دا که که دا کم کلکه لکه لکه لکه روبرا تا یا خمستانو دا مصحب ده په وقت مر کی اللہ پا استعب مالکی تعالی صرف سلوس ایسا در کرده ام نور خوان تظایبن مطارق الناس تبزی ام بلچه را پاتی مال موزی خوردن زادی غازی بخور غازی خوردن مال موزی دا موزی بتیزی او نن نه څه کوو نه او ته جون چې بس ایراد وای نه کول دي موزي ولشت د شوم چې د نو نه با ملينه نه روزګو دي نه ما په دومره ولا دی دومره ولا کوي دومره ولا کوي او حال اب ملایکو مال چې څه وخت وزمه مال دې بل مال دې چا دې د هغه ولATP دریمن څو وخت ته فلی سدوس دمر لپاره شبګم دا د اخوجری د دورونه حسن نه لدی ها سره دومره نقصان د مر سره او ک دی دا وشت شبګمېته پس دا واسه نه چې واسه بګې بده سره دین فورا کولونه ابا کومت لارانس اسواب نو کوم ساس زمانه لا تدرونا تاسو نه پویګې کوم تاسو د دینې زیری په نافا دا چې د کیریشي نو د دوهونو په منځ کې اختلاف راغله به الله چې نه د امر رسول مورثمو وړي څه نو چې دی یا دریم وړي خدای دې تشاري دی یو ځای کې به چې زوی زما نه هټور بځوړم کنه او چې زوی با جتا لاړو زوی په ټین کوم د زوی کنه او تاسو جوړو خپل رستا ته نالاي دوارولا ما تقسيمات وکو پخپ انساب سره څنګه لا توچ تط دې سپګما راځی شار اپات دې ما شوم تفری دوا چا تا نمازم. زکرا ما شوم دې رګه چوا چې نه دې تو خاصه بړای تبه نورو گټی دې نوسی ته دې تفری او تشرب سپګما روپې کې ور پېوډا اپات دې تو څو انځو بدلو ده پدانی شته نا فوایده کې څه زګطلار ستاسو سچ اغه لاندې پایدا که زوی نیش دیده، چه که مخلی، پایدا که چیده، اولی، نو تبا ده پلاه نو کری، ستا ده پلاه نو کری گو تکه، او ستا زوی وستا نو کری گوی نو نفع پایدا چود تا دیر رسی، اه، زوی که نا، او کچه تا پایدا که پلاه دیر وی، اللہ پا اغلا برگبام دیر ور کرده وی، دیتا ہو نگو رئی تاسو برمچالا دیر ور کرده <سؤال> زوی لا دیر ور کرده زکر زوی مقدم ده او پزیلت کی مقدم ده گوز پوش روی پزیلت دی چا دیره پلار او خدمت بطرور دیر کئی نو دی پلار نخزمان مگوارا او تا زوی نا چه مرخزمان دو گوارا زوی نا زوی نا نو کر زوی ده تا ستا دی پلار نو کری زکر نو زکر اللہوی تاستا منتنی زی دې په ناخوا کې الله تعالی ته د زوی نذیر چې ستنم کریمه کوي خپل امن کریمه مت کوي کنه زکر هیڅ کی دغه را را را، تفوت راغې تفوت په هیڅ کې ذکر راغې ها را را، ولکم سا اوسړې خزم مریخه بو سومری ناڅ په خزم چې نو اړتیا به اگړې تکای نو دغه وه چې اوس په چینه دا څاور به سومروړي د خزي د خزي تر دا خوند سومروړي اولا <سؤال> کنجس تازو پایدیم آگا چه پریخیدی از وائیم سازو <سؤال> خزو که نوی اگو تو پارا بچی فینکانا که چه دوید رجی خزو دو پارا بچی سازو <سؤال> پارا چلونو ما بار خدا داغنه چاو پریخیدی پاس واسیت کولانا چه واسیت بگی پیدیسرا روز و دین فرا کولونا کارزادا کولونا شتره تازو پارا دوی زناناو پارا اوز خواهد میری بیا با خزو چکی ولهُنَّ اشْتِرَايَةُ خُضْرٌ پَرَا رُبُوعُ صَلُورُ مَبَارَكَةٌ مِمَّا دَغَنَتْ تَرَاوْتُمْ تَاسْبَرهِ دي کَنې و تاسو بارا بچي کچې ته تاسو بارا زامن او بچو فَلَهُنَّ سُمُنًا عَلَى بِيَشْتِيَادِ اته مَحِصَا مِمَّا دَغَنَتْ مَالُ نِچِ تَاسْبَرهِ پَازُ وَسِيَنَ نِچِ وَشَات بَکې وروړل کې دا دې نه په دا شوال شاک کلالو یا میرا سرون کې کلالا دی یا پاپل دا کلالا دی نو دا کلالا یا ابو ذو کلالا غوا تا وی چې لا اصله ولا فرا نه اسشت نه فرشت نه پلار څنګه زويشته نه پلار هغه ته زوي کلالا په پښتو جو د زوي هغه ته زوي عايشه و ها میراث میراث ار مړې میراث دې ار مړې میراث دې تاسو دا کوي او ته میراث دې نور ته نو وای خو ار مړې میراث وګری چې ار مړې چې مرشد دا غې میراث توله پادشي میراث شو کنه میراث پوښتوی چې میراث عربې ګریې پوښتوی ګټاوی میراث وای دا میراث تا میراث وای خپښتانه دا بڅشه نه ده د ک میراث ته میراث خو ټیک کله کله سې سبدل او سې تر بدلوي دا ستا صفلو غت کې دا فائدنه کله نه یا خزر او امرات خو میراث شو ولاهو اخن د دې غزې آیا د دې اړ سړی چې کمري اخونو رور ستري اخیافي اخورو اخیاسي ورورو خورا ګټوي چې مو نه یووي پلاری بیلوي هغه تا خیافي ويغه اخونو وختو مراد تر څو غره اخیافي دريخس مرولي اياني الله تي اخیافي اياني چاته وي شکه ورونه مورو د پلار بی نه یووي او الله تي چاته وي پلار یووي او موري او دا خیافي خ د چي موري ورده دوړو غورونو پلاري بيل نو پرسيراغله نو راغلي یک نه راغلي خو د مور نشګندون سره ها یوځي شوهډه او په څه م سره به خزه په بل چا غا زو یال تفق راغلي نه ده ده د تاو او د دې خزينه د ریورونو نور شو د دې د نو د نو رو نه پيدا شوی هر واحد ده پار اشپاگم دی اشپاگم مطلب ده دلتا که ده علک و جنه برابر دی علک و جنه دواره برابر دي. علک و جنه دواره سری دلتا حکم دوار حکم ده حکم نشتالی زکاری مصر حضر اونسا یعنی ولی ده یعنی علا تیر پار ده حکم دی نه ده چه ده پاره اخیافی ده پاره اخیافیز علک و رورده که خورده یوشانده منوما سدوس فا اینو کانوات سره منزالی وهم شروع كافي السلوس دا شركان دي پا السلوس كي فاز دا غواسيات نا چهواسيات باقلش بده سرا رستو دا اينا غير مزار شيتا سو زرن نرسون كي چا تا هيت چا تزرن نرسو كي غير مزار الجاهد اي كونو غير مزار ويهزفونها ويقون خبر وبعد ان والاو قصيرا زشتهر اي مالك سي بوي كل كل دقانا قانا اسم سره سره حذقولی شی ان خیرن فخيرون وان شرن فشرون شدنی شی ان خیرن فخيرون وان شرن ندای خیرن نو شرن منصوب برابر خبریت ده قانا مقدر ده پر غیر مزار شیتا سو زل نرسه اون که ایکونو غیر مزار زادت چا ده مطلب دار مطلب دار زویل وفروز تاخ پنا حساب مکمل مکمل ور واسيات من الله دع واسيات ذرا تراب نے حکم دیا اللہ کی طرف نہ والله علیمن اللہ حلیم صابر تین کا حدود اللہ داپوری د اللہ دی افقونه د اللہ دی امام یو صلی اللہ علیہ تعالی د روغڑ د اللہ پکو دتیمبر داخل بگی د لای جناتن د جایری ب اعلان دغه نهرو نا مشابې پدې کې وذالک الفوز العظیم او دغه ټکامې وی د خلاصی دا الله د اعظم نه د دغه الله تعالی تاسو څوک ځوانان شته په دې مجلس کې چې دا وایي چې ما جن خپل خو تا خپل میراث ته پلان ور کړای یو دلته تلاش کول ته هر بهش غومان نه بلکه خالص سیاسيات کې پلان خوفته باشه یو کس دې دلته تلاش کول ته دعا ماشاء دری هه چلون دا ششتاز ونان ه سپه د دو لخن ته چوک نشته خو سیر ته خروار ځاسو کسان شو قدا یو سړی و چې زبکه نه ته زوم کنا الله و ادا حکمته له حاضر ک حدود الله و ما یت الله و رسوله په دې ماشینې میراث کی خانه میراث کو مسئله وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ جَاعِلًا فَرَمَانِيَوْكَ بَدَلاَ حُكْمَنُكَ دَأَ اللَّهُ رَسُول وَيَتَادَ چيرهوک داللا حدن نا يتقلوا نان داخل بکه دللا ورتا اميشه بي بي لري ورچې ک الله معاف نک ک الله معاف نک مسله بچي اميشه بي بي لري کې ولا عذاب مهير الله پاک وای داسړي پر عذاب الله دې منګو تاسو بچي الله دې موږ د عمل توفيقه دا خود میراث مساله وا تقسیم د اموال په قانون الهی سره اوس بل حکومت ذکر کای د فاشات دروازو ته بندولته پاره الله او چکه مزانه بچریو کی بیا بسی والله تعذرنا یا چی نشراتل کای الفاشره بی حیا یا راتل کای من نسای کو ستا سودخنا فاست شیو گوانو شپریبانی سلوذ ستا سودنا انی ساسو د جنسنا یا ستا سود دیم مسلمانانو ک گوی وکڑا فام سکو نای ساری کری زان اللہ رب کورون کی داننا قیدادی کای حت تاجه بوجت فیتوفون الموت جمن کی دولا رامارگ یا اوگر زایغایت فر الله جل شان یولار روباشی یولار د سزا د ور کول یادخ رسول او که وزانیت وزانی فجد دو کل وحیل من همان میات جلده که چرت غیر محسنا تو نواغر پاردورشو او که محسنا محسنا و نواغر پاردورشو رجنده از شیخ و شیخاتو ازاز نیا شیخ سیب و شیخ سیبا نو دادو آرزشو ازاز نیا فرجمو همان کژنا وګړه نو راځي می کوي دا وای منسوخ التلاوات باقیه الحكم دی حکم او تلاواته دی منسوخ شوې دی آیات دی آیات مو قاعده وا شيخ او شيختو فرجوه اذا زمي فرجوه شيخ مانصه ما شينا او شيخه محسنه نو مطلب دا شو پس دا غیره کژناوکي هغه ملي کوي رجمي کوي رجم خان او سرور غواهن سره چې کژنا ثابت شي په څو غواهن سره څلو غواونو سره که څلو د ګوردا د دیپ بابچی الله دې د احتیاط نکاره خسته یعنی خلکو لپاره احتیاط د لرالي کول کنه الله هوشته او مستاجم لري انسان د احتیاط لپاره د قانون څه کنه وځه کړه اځره چې په باندې باندې څومنه نکي کنه ورڅلې بیوک ترې یوک بار ناګري چې ګمنه مره کرده و اعتماد سل کرده غلط قانون دیکنه ده پده معجده مسلمانانو کی خو خزده که خو خچانه وگنه ناچه با خزده با او یو بل سره باجنبی او یو بیرگنا سره با, سر با مره کی اوله و ده خزده و زنا کرده ده سره سره و چلی موک بسلاسه ده خالده ده ده مجرم ده فشیدو گوهان قده فسته شدو علی نار براته شریعت دا ویخه صادق رزل الله پیامبر سنتو یا رسول الله زما غواهن پسیزم زما غواهن پسیزم والله زغل تصابر نکومہ پیامبر سمو چې د اتاجه بوله من غیره دي ساده تاسو د ساده د رنچګمنو سره تعجب کوی والله زما د پخدا قسمی د وزستان ډیر غیرتیم الله زما نړۍ غیرت دې اته غیرت پاسواز باندې الله پکه انسان پر د خژد قتلم قتل چې چته ګورې بابنه الله غیر اچې دې کنه جاي وا غیر اچځا تا حکم مزه کړې فست شود علی نار با تمکم احتیااج او احتیااج نه دې ګټاتونه کوي کبل فرض او تقدیر په داسې دوران کې یو سړی ولګی داس په لغه ځوولې د چا سره ولاندې باندې منکړ څکړ دوه مرسه پدونه دا وا قشوې ده اسلام میتیمه رحمۃ اللہ علیہ په مجما د فتوا کی کی دا وا توره راغس سې سې چې دوه لر سګړې دي دوه لر لانې زبان دي سګړې دي پت رکړي مات رکړي پت رکړي دا په مند راغور مرسته تا شیون مرکړه سول مرشه ابوخاله راغې خو خاله ګور پشې دې چې نه سوچم نو قصاص کوو کنه څه کو قصاص ته وي نه راځي څه قصاصه او مرشه ته پوزوک څه وله وې چې دې زممنه سره یې مرک نو څنګه اپوست نوو که چند جل وеле او او اقراطه لده او اقلقوه جمعه حقل ها خز وجلیده ساره منده وجلیده که ده خزی پده ده اقاب که ملس که چه ده نو که ساره ای بانه او ده او داگه شانتا کسارا سونه کسارا دوشه لاندی بانی پراتا جو مرسه بطوره روخست اقلقوه ندا شو دو فارود این دو فارود ینادو فعودا الادرار مکازی کړه ک بیا دا چا دشي کار کوم د قشمړه کا د قشمړه کا او د نرانو کال چې او چې لاندې باندې ویني خو غواهان خو تا ته تل غواנדי کمنو خلک به یې نه راضی به ومنه څخه نور چې یو زلادنه واته کنه وته له بیا د وجلو حق نه لې ک دل فرض او تقدیر کتابونو لیکل که ک دغه د دغه قتل مړې ان الله ما خو شنو ده ځکه د دې خویا چې کار کوي ده وان الله خو ده اما شرعي قانون چې د نبي ابداسړي راني شو قصاص کوي با ولی تا ګواهان چې د څلور ګواهان بهږي شړي او جریدي خزري وجریده راشه او سوقه قصاص ته راړي کیدوه د حکم ده او بری ذمہ دی الله پنه سيذن بری ذمہ خديا نن بری زبا قزا دا سړي څه واجب القتل له واجب القتل په شرعي مسئله باندې اوس پوښ شي تا ول زاني او پی خدا ده شدو اکت گرمیر نارینا ده بدفلی که لواتت چه ارتوائی واللزانی ایتیانی ها اگدوان نارینا شد راتلو که پده بدفلی سر جمهور داوی جمهور چه مراتینم دکا لواتت مرادی دیزه که اگر که بعض امسکی سر لگولی ده مراتین خزر او سره دی زینکار مرادی یا ایتیانی ها راتلو که پده فاحشت سرمین گوند تا فا آزوه ماوی تا ضرر رسوه ای رای یا رای ده امیر الممینی سر تعلق لري دو وطن مشر بیا چې کمجنو پا خپل سوابدی سر بچه اغلا سزاور که چې کچه تا داسی که کولا چه یوزه که ور بله او دوار فایلو مفل بهی دوار سر کول دوار دیا ور تا گل ارزول او سیزل بیام اگه تا که چرته دې دغه لاندی کول زما سره به دی نه او طالبانو په شان ته په دوزر باندې څه کول دا باجی تر دغه کو کنه لاندی کون دام جایز ده ولی فازهم او ولي کنه نو داهب می سیاسی شو سیاست او مصلحت چې څه ته قضا کنه مکه جان سزا بولور کوي فازهم عمر بابا دا مشته چې دغره ته او کې دغره ته او لا سختي او تر ازما سره او جدکل را کوش وکمړ و مردا شي او کمړ نشو نبي اخی جو بیا رار غړاوې بیا را غړاوې شي لا سمجه کنه کار ته وشي نو بدرین عمل په دنیا کې عمل د قومي لوټه خبره باندې پوشه بدرین عمل عمل لري عملي قومي لوټه ځکه دا په حیوانات کې هم دا عمل شته مو سواده سره د خنزیرو د خرنا نشانه یو دامه په خنجر کې یو په خرو کې دی وې دا خو بدترین چې د مخلوقاته دادوا جنو دا اخر هم د شیطان روزه اخرځر خو جام نه دم قشنده په شکل شیر نه مزیکا انسان نو تاسو هم په خدامال چادله کړې مزیکا الله توګه غوله سزا ده هم زراول ورک خلاص شو فین تابه کې دې سړی او درګی خځې دا ورو توبه وستله مسجد القدرت دا حاصله دلونه فین تابه کچې دا څوک تو بو اسلام نو واسره عمل صحیح کور فرضونه ومکه والا وای دیږي دا نه تاسو د دره باندې شو علي شګرنه کرستو اما صحیح کنه دی او تداشما جناکار او ختم شو فارزانو ما توبه اتای منزل کمل الله سنبل یا یو سړی دی یو تات کړی دی اغه توبه استلی ستاسو قدرت نه مشی مشی فین تابہ کو توبه استلی و نه رازو کوي دوباره بیا دموای چې پای لا یا مفل بی توبه استل نه بعد پایلہ مفربی نو مو عزکه 20 سال اسم فسوق بعد الايمان بیاغه حکم دی فارجوهم یقینا توبه قبل اونکه رحم کون چیرل یقینا توبه قبل الله بني الله الا جنا کسان په جامل قبل د توبه او باسی، قبل ملائنه یاد ملائک المادلی در نمست، یاد توبه پا سحج توبه او باسی، آیا چکم در دمار نمست چه، دیتا قریب وئی، دیتا قریب وئی، فاولا ای کدا خلق، فاولا ای کدا خلق یطوب اللہ علی مرابانی بول کیا اللہ فجوماندی، وقار اللہ دی اللہ پاکالی منفور حکیمات حکمتون خواهند، مژماتا شویلو مخکي چې په حدود او پاکستان کې د خزو गवای نه چلیږي دا به وی شړي ښا څو وی ضرور کا څا خود شړو نه د شي ندیله قران فراجون وام راته نی یا چې ګم نه ننه ننه خزي دل ته اعتبار نه لري ښا خدي سره تا کار بده شړو یې ښا او من حکیمه ضرور شړي او سڑی با معدلانی پاسخان با؟ نئی چه بای؟ شرب برابری شرب برابری پوش داود علی صلی اللہ علیہ وسلم اید یو دعا کسان موچی تا دقا کڑی ہوئی یو خز و خستا خز نو پولٹیکل سی باو زمان سی با تاصل دار سی مثال تشکو آمده خو یا بای یا با نی خو پورتیکل تحصیلدار آدری ای بابو آیا بل ترتیب چوتو تا چوتو وای دا ضرور که سامه تفاوو وکړه دا پلان کې سړي سره غریب غریب غریب سره خزر او خسره دینه مطالبه د جنا کو کنه سره چې د تله مسافر اعلان آره چې مطالبه بد فل او خل یو د غاره کې نو خوسته نو چالو وړ په دې باندې تفاوو وکړه چې په دې باندې د جنوای ځومله غو څه شي لګو وړي چالو کسان خو پنځاب او او بس غواهان خونن زینا جنا بس کوي بو کو کو دا خزا نو داوود علی السلام له نو داوود علی السلام ته ویچ پلانکي خزي من غولي دلا چسپي سزا جنا کولا چاسره دسپي سزا اریخا ویخا نو بیا جدي کنه ا عبدالمیل عبدالمیل خو بز و اجرجم کوي مقامل دغه وخت توټه ګلانيټین کی براخذه شکی خځه پر یادونه شروع کړ الله پخته یی الله پخته ګنان نه کړي او شټی می دودا سم څه کوي ها او ګنان اپ څیګر نو د سليمان صاحب دی وا کنه خبر شو سليمان علیه السلام دغه راغون کړ ما شومان واره نه دي چې وړو کې واغ او یو قاضی کا د زینا کې دا قاضی سهبمو خوښی قاضی سهبم پکې او دا یو پولټیکل کې یو ډیپټی کې یو تاسو دار ک دې ما شومان نن یو ما شمنه خزې جوړ او دا اوسینه یو تی داوا کې دې خزې څه کړې زینا وګواهن سری څو ما زموږ کې وګواهن شته وی اول ستدې څه نو وګواونې کنه وګواون ځان زره کینولې ګوراخه څنګه کې نوږي چې ما ځم بلا بې راوړې وي چې خاص نه کوي وي چاسره وي سپي سره رنګي سولس کې وي تورو ته یال ته کې نووسه ابل لووته او دوی م م دا دا زم بل ابلم راوړا چې راو ته یال ته سر نه چلې د نا کړې دا سره سره زم سپینو اغه یو وی تورو کنه اغه بل دروګي هوسنالري اپيزنالري هغه چې دمو ته سکه ناغه بل له توې څنګه یاره خړوي وې او باسه هغه بیا قاضي کوم کړو کنه او وبا سه دا پجو به هدا قذف جاری کړي جاری کړي هدا قذف جاری کړي ناګر ذری ذری نو دا زموږ دا خو رښتیا چې ګم ناشنافه کار نو به تا ګواهان به تا سره دا وخته چې او بلوی چه تورو او بلوی چه سورو ها رامیانو چلی جو کردو غریب سوری خزاو نو روشتل اصطرک را حد قضاف او بلوی چه در حد قضاف درم موشو خز زور دقونو راست ناییی هریا بانی سو مغیرایب نو شروبه را جلانهو بانی چه چه کنزنو ده زینات دقا کردو دا دعوه کردو نو مرد را جلانهو روشتل اغه و باندې چې لمن نو ده یو کا صبح ته پهhman څلوګه څنګه ووأن برابر کړو کنه هغه یو چې ته پهhman شوې زو گواہی پینې شم کوله اگر درې کسونو گواہی وګړه بوکره زنه هم پکې او پاو نو بیرته عمر سے پاو باندې څوخه جو حد قذف چې تاسو په درغو باندې چې کوم نه و غیره بشوبه کو گواہی کوله ځما ابو بکر سره هغه چې ما خو ځکه او ریسيام لیدل هو کو کنه خو را باندې راغې دا هغه څو په صحابه کې ومنل دا چې دا د امتحان لري دا دوری خرينو ولی سړي توبه د نه توبه قبول دا چې چار پار چمل کې بد حتا ترې پوری ځاګر کړ چې حاضر یو د دننه مرګ قال او انې توب تلو توبه وښلا دا توبه نه قبولېږي ان الله يقبل التوبه اپ دې توبه نه قبول الله تعالی دا هغه چې څوته په غرغل په حالت کې وي ولی توبه شرطه او دید مرک پا واکی توبا و باشی او سن دن توبا می دی توبا استا توبا کم دیگی قبل لیگی دا گواه کی آنه داگر چا توبا قبل کی آپده ساکی دیگی کافی روی این دا الموت نا توبا قبل لیگی نا ایمان قبل لیگی اولا ای کنا قبل مونگا تحرکر دیدو پارا زار دردون کی یا ایوها اللہ زین آمانو اے مسلمانانو دا بل حکم دے اے مومنانو حلانا نتاسو پارج پر امیراز که واخلی زرانا اللہ را پزورا یعنی پردی زرانا یا پردی خورلور پزور جبران تنکانش کولی یا دا اگوی نمال نشخص بالالا تا زلو نه ممنه ک جوله دا ل تا زمو چې واخل یا بو ځای بعض غمال چې تاسولهوررکي دي الله مګه صورتت کې دا خلله کویشه چ تررو کې دا کار سره زینا د فرج او ب بزارتون لسانه په ده بد اخلاقی سره یا بد شلی سره کراتلوکړه نو بیا ک تاسو خللا کوې کوی شي خو که نه که ښ ډره بد شوم پلاشرروونه زندگی کوي د خصو سره معروف په شر اوصو مطابق په خطرې کا جونتی سره خطرقې سره جونتیوه په ان کارف مونه که بد ګ تاسو د دیزه نه له په سازر دی انته رو تاسو به بد ګه یو شی ششي له ژله بغې الله پهې ډیرر خیرره. که تا بد شي دا خزګن یا بد اخلاق را یا چشې نه اې بد شکل تک تور ده دا غون دي نو ته چې دیشې چیغندنه دا بل یو خبره خسته کنه یا که تور و زړه وبس پېدی چیر زړه خوش اخلاق به وي ایا دندار به یا به چې ته بد اخلاق خو دقا بایدا زامن با اللہ دلدار کداغی نچکم دنی کمل نوازا زرده انتک را ہو شی انتاس وبدگن یو شی لرا اللہ با پدیکی دیر خیر واچی و این اراتون کتاسی را دوکد استدال لو دیوي اوزلو خزی مکانت په زید الله خزان یعنی ته داويشد از ما خزه بد شکل ده بد دیماغ ده بد اخلا کرے دا بدلو ما مزرهه طلاق ور کوم بلا خزه خلا و وا اتې ته مرکری وی ویلا خزانه مطلب خزانه قین تارن موږ تفصیل کړو 2.5 2000 یوه لاک پورې خلقو قول کړې 2.5 کیا فلا تاخذو منہ شیان ما غې دا غنه هیڅ یو ټېډه هم ما یو ټېډه ما خسربته زره اتا <تصفح> خوزون آی اقلی اقلی را بحتارا پا تومت سرا پا فکارا گنا سرا سند با اقلی وقد افضای کنان سیدل کردی باز بازو سرا و آخذ ناخذ تیود زنان استاس نماز بودا ورادا پا اقلی نکاکی چکم اقا مراهی دا شرعی وستاس و داغی جواب قبول سرا او دوارا چکم جنو پرده دا قوی یو زشوی هستی کنو رشته ازدواجی را قلی دا و هو اقلی نکاکی لجربتا زوجین بریبات ش مقصد دا چیو سڑی خزیل تلاب ورکی بلخض اخلی نو اگا مخکنه خزیل مار بیتا دوبارا با نخلی اشی بزید آگا شانده برخصت اے نور پسر بقرائی تفصیل تیر شو او دیزن رسو اگا کم دیچی اگا پنکا خستل دا سڑی دا پار احرام ذکر کئی دا یوبل حکم ده ولا تانکو ما نکحو ما باکم پنکاه ما اخذو لدا چی پنکاه استی اساس تطار یعنی ک مین نسای د الا ما قد صلف مگر اچ ما کی تر کان فاحشه یا ک نن دا چی د نو فاحشه ده به حاییدا و مخطا ادرنګ قوسی د کار دیدلاله او سې سلام محمد کی دلی وصا سبیلا د بدلار ده عادتانم نارووده ادرنګ اخلاقا او دیانتان و شرعن او نروا دی نفعه شده مختن دی سا اصبیل آده نو دری دقا دلتکی اولا گولخا دری و سا اصبیل آده این نهو کان فعه شده مختن دلتکی چکننون احترام ندارو اتا احترام دا دا کبیرو د پلاړ سترام د دې چې دا غي خځه ته ونځي نه ورځي مور سره په خوځي کا کوه جاهلانو نو شریعت دا خبره څکړه م نه کړه چې دا بنه کوي پردې ا خول دا دا وای دا, دا, دا مګړ نه بلکه داستا مور د دا مور عزت احترام او احترام د پلار کوا او دغه خزه په نقاب یته ناسکه مور په نقاب حاصل څه شي شو حرامه خواب حرمت علیکم امہاتوکم نورم حرامات حرام پڑی شیری پتا سبانی ستا سمیندی ستا مور چیدہ کنا یا نیا مور